Evropska prijestavnica kulture je... Ladies and gentlemen, Rijeka. <skulling> naj, naj, naj, naj! Čega? Nam je vid na uredu, ja! Daj šoti, imate dva broda. Kaj Rijeka ima kulturu. Nećete vi niđe. Prosto ne mogu da verujem, batali to. Ne znam, ja samo znam uh, da Split ima, uh, kako se zove, ono uh, najlipšu uh, rivu na svijetu, ako lipu kao ja. Veka. Ja ovdje bola ništa ne razumijem. Ne razbiram ništa ovdje. Šta da? Šta da? Pa tjenan ki? Ki tjenan još kulture. Masu. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu kulture. Masu. Masu kulture. Masu. Kulture. Masu. Dobro večer još jednom, dragi slušatelji. večeras su s vama Bojana Guberac i Dragana Stojanović. A vrijeme je za našu najbolju kulturnu emisiju Kulturaljku. A što su vam točno kulturne djevojke prepremile, čučemo evo odmah sada. Imamo jedan poseban intervju za vas. A mi smo večeras malo kulturu dovali u naš studio, pa su večeras samo u studiju djevojke iz Paritera, Tihana nagličiva i Ivada Vorja, core, bok! Bok, bok! Radno i ravnopravno naziv je inicijative, a naziv akcije znate li što su nam rekli? Pa evo da mi malo to objasnimo našim građanima, što su vam to rekli? Ako ništa drugo, što su vam rekli u petak? Evo, ja bih za početak rekla o čemu je uopće riječ. Akcija, znate li što su nam rekli, nastala je u sklopu projekta Sisterality, koji udruga Pariter provodi zajedno sa organizacijama TDM 2000 iz Italije i... Dišpine iz Austrije. To nastala je inicijativa u Hrvatskoj ravno i ravnopravno, također u sklopu projekta i mi smo odlučile provesti tu akciju koja je cilju biti osvijestiti javnost o sveprisudnosti seksizma na tržištu rada usmjernog prema ženama i... Kršenju prava žena na tržištu rada i nezakonitom postupanju od strane poslodavaca. Akcija se također provodi i u Italiji i u Austriji, s obzirom da smo kroz taj projekt nekako htjeli adresirati probleme s kojima se sve skupa susrećemo u različitim zemljama. Projekt je financiran u sklopu Erasmus Plus programa. Evo, Cure, doista zanimljiva tema. Recite vi nama, bilo je i megafona na Korzu u petak, pa evo, recite nam malo tome, je li to polučilo kakve rezultate? A evo pa, da, apsolutno. Da, um, taj akcija je zapravo polučila rezultate samu, već samom startu. Problem je vrlo aktualan, problem u kojem se dosta šuti i akcija na Korzu je zapravo pomogla u tome da se to stvarno progo, progovori na glas i... Čak nam se pridružila jedna žena koja nam je poslala svoj primjer u inbox za vrijeme prikupljanja svih poruka što su žene proživjele zapravo na tržištu rada, da li u razgovoru za posao ili već na radnom mjestu i to nam je baš bio moment gdje smo zbilja vidjele da smo tako reći ubole u problem i njoj je isto bilo to od velike važnosti da se zapravo ta poruka čuje jer sve ono što smo izgovorili na Korzu i sve te poruke koje su se printale, na, odnosno sprejali smo ih na majce, na torbe i na beđeve. E, svaku tu poruku koju, je, s koju su građani i građanke uzeli sa sobom je zapravo dio naše akcije da se i dalje to prenosi i da se o tome dalje razgovara i da se o tome priča i da taj problem god je aktualan ali tiho aktualan i sada treba po postati glasno aktualan. Tako da možemo zbilja reći, ja mislim da nam je petak i akcija u petak definitivno bila uspješna. Neka poruka vidimo ovdje i na stolu. Ja moram priznat da sam ja pola ovih poruka nažalost doživjela, a ovo nisu čak sve poruke. Draga, nemaš ti favorita među ovim, među ovim porukama na ovim nažalost slatkim beževima. A ja ne bi trebali biti toliko slatki s obzirom kako poruku nose. Evo imamo to nije posao za ženu. Da mi, je, da mi je, eto i dolar koji mu je pala valuta za ovo. Biste ženskoj, vi biste varili. Pozdrav se svi ženama na bostralstvu, što nam je još to zanimljivo. Imamo jedan, molim te, nemoj stavljati crveni ruži, jer se čini kao da provociraš muške kolege. Aj joj, provocirat ću do smrti onda. <laughs> Znate da ne toleriramo porodini. Uf, je... Ili još moj najdraži koji često doživljavam. Zašto samo jedno dijete, odnosno šta će ti još jedno dijete, odnosno kad ćeš rodit djeca? Nadam, se, se, nadam se da ne planirate trudnoću, nije korektno prema poslodavcu. Super. Tražali su potvrdu od ginekologa da nisam trudna. Bitno da se bore za natalitet u Hrvatskoj. Bože, djete je imalo vrućicu, rekao da ako odem da dobivam otkaz. Obavno vidimo to svašta nešto. Eto, poruke nisu lijepe, možemo se s žene tu u ovom studiju složiti da smo barim jedno od do ovih doživjeli. Recite vi nama kako, kako su građani reke doživjeli akciju, jesu li doživjeli koliko je bilo ljudi, jesu, jesu li ljudi skupilo, jesu htjeli te torbe, jesu htjeli te badžere, što su vam rekli, ili bilo muškaraca? Pa, jako puno građana i građanki se odazvalo o ovoj akciji u Rijeci. Mi smo je najavili preko medija i preko naše Facebook stranice Radno i Ravnopravno. Tu je bilo i muškaraca i žena, različite dobne skupine. Neki su znali za akciju, neki su u prolazu saznali za, tek za akciju. Neki su možda čuli u kako se dere na, na Megafonu. Megafon. Da, tako je, i prolazu. Čitanje poruka preko megafona isto privuklo dosta ljudi. Mnogi su zastali čim su čuli takve poruke koje se zbilja ne čuju svakodnevno, a niko ne može, vjerujem, ostati ravnodušan kada čuju tako nešto. Tako da smo dobili zbilja podršku građana i građanki. I svi su se rado informirali o toj akciji i rekli su da zbilja da, su, da je takva akcija nešto što je zbilja potrebno u Hrvatskoj da se počne govoriti o tom problemu i da započnemo neku javnu raspravu vezano za problem koji adresiramo. Odlično je li bilo negativnih komentara? Pa zapravo uopće nije, stvarno, barem Sad u petak na štandu, niko koji je pristupio štandu i sudjelovao u izradi a, majice Torbi Beđeva nije zbilja imao jedan komentar koji bi rekao niste dobro ovo odradile, nije to aktualan problem ili je ne znam da mlatimo praznu slamu. A, jedini negativni komentari koje dobivamo je zapravo samo nepovjerenje u to da će se promjena stvarno desiti. I recimo to nam je onda nekako i krajni cilj zapravo da dokažemo da se promjena treba desiti i naša inicijativa radne ravnopravno i ustraje na tome i mislim da nam je to nekako ono stvarno svrha zapravo cijele inicijative i ove akcije koja će se još nastaviti, tako da i da, dalje pozivamo građanke da nam šalju svoje primjere, mi ćemo ih objavljivati ova, i dalje nastaviti objavljivati na našoj Facebook stranici ali kažem, jedina možda ta negativna strana mislim, nije ni negativna strana na same naše inicijative ili akcije koje smo proveli, nego općenito problema kojeg smo adresirali. A to je da zahtijeva jako puno truda, veliku suradnju i nas malih ljudi, inicijative, pa tako i ostalih institucija koje su nadležne za ovaj problem. E, vrijeme je za glazbeni predah toni tam zap može idemo. Sada se nakon glazbene pauze. S nama su Tihana Naglić i Iva Davorija iz udruge Pariter. Cure, dobrodošli natrag. Recite nam, evo, temu smo načeli. Uh, jes, smijete li vi uopće objavljivati imena poslodavaca kad mu se žene požale? Pa Što se doga tiče, to zbilja nije do nas. To ovisi o porukama koje dobivamo u inboxu od strane žena. Da li one žele uopće objaviti imena poslodavaca i firmi u kojima su doživele taj neugodan trenutak ili ne? tako da što se toga tiče stvarno ovisi o tome da li one pristoji na to jer velika je stvar i da li oni još uvijek su na tom radnom mjestu i hoće li im to ostvariti dodatnih problema ili nisu ali kažem to ostavno visi o njima A je li bilo slučajeva da su je to prijavili poslodavca? Pa da su prijavili Pa da, da su točno rekli o kome se radi ime i prezime pa, ili našim, firmu U našim porukama mi smo dobili nekoliko uh, poslodavaca ime, to jest imena firmi Uh, ali mnoge žene su nam istakle da žele ostati anonimne Tako da mi sve poruke objavljujemo anonimno I da ne žele uh, da se zna ime firme Upravo zbog toga što ih je strah da ne izgube posao Je ja, ja li bilo onih žena koji su rekli ne nije mi strah Eto taj ta firma Rekli su mi to i to Pa uh, znalo se desiti da su nam i u komentare ispod slika Neke žene pisale vlastite iskustva Pa su in, i navele imena firmi ali, uh, Što onda? Pa to, to ostaje javno. Mi objavljujemo poruke kako dobijemo. Dakle, ako nam navedu ime poslodavca, mi objavimo, to jeste ime firme u kojoj rade ili u kojoj su radile. Mi objavimo u originalu poruku kako nam pošalju, tako da to, kako je Iva i rekla, to zbilje ovisi... Uh, kako nam žene pošalju poruke. Ali to je ipak jedan velik korak, složića da se, da ipak ima i takvih pojedinki koje se eto ne boje na, na sreću. Da, pa ja bi rekla da da i mislim, bitno je da, da se ta, te situacije zbilja prijavljuju i nadležnim institucijama, koliko god žene nemale povjerenja i koliko god se bojale za posao, to se bilje razumijemo, ali isto tako je bitno reagirati na taj problem. A što im vi nudite? Evo recimo, žene nisu zaštićene, boje se, to svi znamo, eto sve smo žene. Sve smo kad tad, ja vjerujem, soćale se barem jednom da sad bi rekla svima, nećemo šutimo, eto nam je možda profesor, poslodavac, kolega, nebitno. Što nudite tim ženama? Kako, kako će ona, eto, žena se boje? Kako potaknuti žene da se eto ne boje, da istupe, pa makar i anonimno? Pa evo, recimo, kroz cijelu ovu inicijativu, o, odnosno akciju, znate li šta su nam rekli, želimo otvoriti prostor ženama da progovore o tim iskustvima, makar anonimno da stvorimo jedan prostor o, u kojem se razgovara o tom problemu, ali svakako ako se takve situacije ne prijavljuju, to ostaje skriveno i na taj način institucije ne mogu reagirati na to. Ukoliko se o, prijavljuje, o, već se radi neki pomak, ali kažem da razumijemo zašto žene to ne rade, upravo zbog toga što, što nisu zaštićene i boje se gubitka posla. Eto, ja se iskreno nadam da će s ovom akcijom biti zrno po zrno pogaća. Moje zadnje pitanje, evo, za večeras. Uh, rekli ste da ste u suradnji s Austrijom i Italijom. Recite nam, u koje zemlje je zapravo najgore što se tiče zaštite žena, odnosno što se tiče takvih stvari? Pa, mislim da je dosta, onako tu smo sve, sve negdje, smo zapravo na istom poziciji i ne možemo sad reći nama je gore nego njima ili njima je gore nego nama. Činjenica je da je to sve prisutan problem u društvu općenito na svjetskoj razini. Znači to nije tipičan problem Hrvatske ili Balkana ili Europe, nego to je zbiljadan globalan problem o kojem se zapravo i treba početi govoriti. Mi smo evo, recimo partnerice na ovom projektu i to su zemlje koje su, ajmo reći, sada i krenule možda u rješavanju toga problema, ali ka, ne, ne, ne bi se usudila reći sada da, kažem, nama je gore nego njima. Problem je isti, situacija je ista i rješavanje zahtjevaju svi slučajevi. Eto, tema svakako nije lijepa, nije ugodna, nemamo baš razloga za smijeh, ali ipak nekako da, da ostanemo u vedrom tonu. Cura, što dalje, koja je vaša poruka, kako se vi osjećate? Jeste li ipak ponosna što, što ste eto, napravila neki veliki pomak, jer pomak svakako jeste napravila? Pa moram priznam da jesmo, ponosne smo. Zbilja smo dobile jedan medijski boost za niti dva tjedna zapravo trajanja ove akcije tijekom sudenog što smo zaprimale poruke i objavljivale, objavljivale ih na svojoj Facebook stranici, tako da stvarno se čini da, da smo odradile dobar posao, ali još nas veći posao i čeka. I mislim, nema predaje, saznali smo da šutnja nije zlato i ništa, idemo rješavati dalje korak po korak, ali evo to tu smo i kažem, i dalje pozivamo sve građanke da se uključuju u našu inicijativu. Evo s nama su bile Tihana Naglić Iva Davorja iz udruge Pariter u sklopu akcije, znate li što su nam rekli, cure hvala vam lijepa i želimo vam svu sreću u nastavku rada i da dobijete još veći medijski boost. I dođite nam svakako opet. Ako ništa drugo, mi ćemo vas uvijek boostati. Hvala puno na pozivu. Hvala. Eto, vraćamo se u studiju. Djevike su nam nažalost otišle, ali nećemo brinuti. ostala smo vam i Dragane i ja. Eto, Dragana, štima je sad malo izrašetat. Gdje sam bila, što sam to radila? Gdje si bila, što si to radila? <laughs> Eto, ja sam bila na Riječkoj premijeri firma Glasni od mm -hmm. Riječka premijera se odvela prošlu srijedu. Glasni od je hrvatski dokumentarni film Miroslava Sikavice o ulozi domoljubne glazbe u političkim promjenama 90. ih i domovinskom ratu. Film se može pogledati još do 30. i 11. 11. u Riječkom Mart kinu. Da mi baš ne duljimo, sad previše mi imamo ni više ni manje nego intervju sa redateljem i scenaristom, uh, mladim, mladim. I, pa ja bih rekla da puno više mlađe izgleda eto, nego što... Mladim i markantnim. Za... Pa dobro, sad me već vučaš za jezik, ali eto, nek naši slušatelji poslušaju intervju, možda ih to nagnada i dalje imaju vremena uh, pogledati film, pa možda ih to nagnada odu i odšetaju u Art Kino Kroacija da ne zjapi prazno. Miroslava, pročitala sam da ste rekli da kada ste odlučili napraviti ovaj film, kada gledate na sve ove pjesme koje su nastale tijekom rata, da i dan danas te pjesme bude u vama emocije. Kakve su to emocije? Pa ja mislim da ne bude samo u meni emocije, nego bude u emocije u svima. mislim e, I zato je bilo zanimljivo započeti raditi na tom film, zato što sam uvijek razmišljao o tome, iz ove perspektive nakladne perspektive da je zapravo među vremenu stasla jedna cijela generacija uh, ljudi koje je taj rat uh, na neki način zaobišao ili su bili premladi u tom trenutku kad je rat počeli su se rodili nakon rata i, zbog, i između ostalog zbog njih smo radili, radili ovaj film zato što mi se čini da je fakat došlo vrijeme da ono, s ovim odmakom, kao što sam je rekao 20. -ta godina od hrvatske samostalnosti odnosno 20. -ta godina od završetka rata je konačno došlo vrijeme da se nekak pokaže ono, i ovoj generaciji koja nije bila tada uh, rođena ili se rodila kasnije, da je pokažemo što se desilo, da zapravo te pjesme bude emociju, naravno da bude emocija, svi se tih te 91. jako dobro sjećam. Ja sam imao tada 15 godina, međutim na mene su te pjesme djelovale kao i na ove sugovornike. Ja s, tom, s tim razdobljem zapravo na neki način nemam problema i zapravo mi bilo užasno zanimljivo vidjeti kako su te pjesme ne samo... Autentičan ono izraz tog vremena zapravo nego su i odraz tog vremena na neki način romantičnog patriotizma, najnaivnog idealizma koji će se zapravo s vremenom, pogotovo poslije rata pretvorom privatizacijom i ovom tranzicijom na neki način raspliniti pod tim teretom neispunjenih očekivanja. I zapravo ja problem sa ovim a ja tu dijelim svoju poziciju za zajedno sa sugovornicima. Gdje je ta Hrvatska krenula i ja sam dramaturški pleo taj film oko dvije točke, oke, okay. za što ste se pjesmom tada borili, šta je ta pjesma vama tada značila i kako ste Hrvatsku htjeli i danas me zanima, znači iz ove današnje perspektive, jeli ste ovu, govorimo naravno o pitanjima koje sam upućivo, dakle, autorima tih pjesama, da li ste se za ovu Hrvatsku, ovakvu Hrvatsku borili? Možemo li onda parafrazirati ono što dio branitelja zna reći jesmo li se za ovo borili, da oni u biti se mogu slobodno zapitati jesmo li za ovakvu državu pjevali? pa da da i ne, mislim zato sam zato kažem da je užasno važno bilo napraviti nekako otvoren dokumentarac ja ovdje ne zastupam ni jednu od tih teza jesmo li se za ovakvu Hrvatsku borili ili se nismo za ovakvu Hrvatsku borili to ostavljam drugima dakle ja snijam uh, protagoniste toga vremena aktivne sudionike toga vremena koji su stvarali pjesmu u tom razdoblju i pratim njihovu sudbinu do dana današnjih dakle zanima me što se s njima danas danas dešava i mislim da njihova sudbina današnje zapravo puno govori da ne otkrivam gledateljima odnosno slušateljima radija o čemu pričaju naši sugovornici i dokud ih je taj, ih, gdje su danas sa svojim ovoga, sa svojim razmišljanjima. Međutim, činjenica da je većina sugovornika s kojima sam razgovarao zapravo duboko razočara na današnjem vremenu. Evo spomenuli ste, svi glazbenici su tada pjevali, neki su se odrekli svoj pjesma, rekli su da možda ne bi pjevali, neki bi, neki su ponosni, neki nisu. Evo pitanje za kraj, smatrate li da glazbenici u Hrvatskoj tada nisu bili tako ujedinjeni da bi možda rat nekako drugačije završio? Ne znam na to odgovoriti, mislim da je ono, tu jako zanimljiv odgovor bio Borito Šeparović u filmu koji kad, na, na, na pitanje kad ga ja pitam da li piti danas to napisao, ponovno on kaže naravno, bi u kontekstu, u onom kontekstu. Ako zavratim onaj kontekst devedeset jedan naravno da bi ono što mene muči, govorim naravno u ime, odnosno parafraziram ono što govori Borit Šeparović, mene muči ono gdje je to Hrvatska danas otišla. Ja se kaže on, ja se ne sjećam da su ljudi kopali po za smeće peri rata, a danas to, do, danas tome svjedočim. To je zapravo ključno pitanje. Znači kamo je ta Hrvatska danas su otišla ono. A šta bi bilo, da bi bilo nemam pojma, ne znam šta bi bilo. Eto mogli smo čuti iz Ringa Tutića kako govori da ne bi danas opet napisao moju domovinu jer je ljuti da bi ta pjesma totalno drugačije zvučala danas, pa onda možemo eto završiti nekako ovaj razgovor sa pitanjem jesu li za to pjevali. Evo, mi ćemo ipak nastaviti u nekom optimističnijem tonu Bojana, kako ćemo dalje? Pa ja mislim eto kao što smo mogli čuti od autora mladi svakako trebaju znati povijest da bi gradili budućnost, ali moramo ostati ipak vedri i pozitivni jer ipak nećemo ovu situaciju u Hrvatskoj popraviti nikako ako budemo mi mladi negativni onda će sve otići krapcu, ko što bi se reklo. Tako da ćemo mi nastaviti u pozitivnom tonu i poslušać ćemo ovu ipak lijepu pjesmu i nadaćemo se eto nekim lijepim vremenima, boljim. Nečem naj nečem boljim za nas mlade, nekim malo boljim vremenima. Ova lijepa pjesma, pa eto, očekuje nas, nadamo se lijepa budućnost. U hrvatskoj. U hrvatskoj. Dragi slušatelji, uživajte i ostaniтеs program Radio Sova. Sa pjesma Kamen puca, pjesma putuje Tisuću generacija, noć će se spava Cijeli svijet je sada ako jedan a mislim na tebe slušam vijesti pro